Jon eta jone. Jon, jon, ez Lo Logeratu zara? Eh, eh? Ez natzeko berandu data ta? Joder, ziondo ba. ba, pasauta ja. Berandu na bile. Bai, venga, gozaldu nahi baduzu kafia berotu deti. Ez, ez daugataztirik ez, joder, bilera banu na maiketan mekau. Eta, importantia da bilera hori? Bueno, bezero bat, badakizu. Ander eta biok egon behar genuen arekireta, joder. Bueno, baitzu, diarra iso zu eta eza iso apurba berandu helduko zara la. Olaan, alkarreken gozalduko do. Bueno, vale, venga, hori ingo. Kaze Bai, venga, apurbat, eh. Eusatun buruko bine daukat, eh? daukat, eh? Eusatun Bai. Ez es que guzti hemen etxean sartuta egongea eta nik ez dakitorreatik, oz ez ez ez se... ez... Putada badau, eh? Ez es que etxeztu lon sartuta Ez du bezar aprovechatu azte burua. Bueno, guraldi honeirik behar ez oh, Bai, baina, ez es que telebizta ikusten pasadegu azte burua soa eta ni ez dakitorreatik. Ez es que agobio moduko sensazio badaukat, eh? Jon, ba, azuk esan z Jo, ez astelena da, eta dauneko astean nekatuta astekotan gaudela irutzen zaitza. Bueno, bitxu, datorren astebururako bururako dau do planen bat, vale? <risa> Ione, Ione, ikusi aldezun ere karpeta. Karpetia? Bai, jode, karpetan beltza. Ai, lasai, Ion. Be, mira... Ez es que ere berean duna bilenta, ez da hori karpeta puto, meñenun da. Bueno, bueno, carpeta. bueno, baina diseñadores graficoak ez dakazu eta hor dute giri. Ezea, ez dakor ba, dute giri. Baina, zukez es... dozu fitxabiar eta inorkes detzuz kontuak ezkatuko. Oh, John, lasai hartu. Bai, baina esan dizut, ez es que nik uste gaur okerreko hankarekin ez naizela. Gaur! Vale, baina, baita gaur ere, bai. Tira, ateraino lagunduko detzut. Uy, ateraino lagundu ze, eh? Paseoan hor baitek zerbait egin gote didan beldurzea, doze demonio. Ez, eh? baina igual astensorian zain zauzen bitxartian, gure bizelagun guapua <risa> gerdoko ah, da. Bai. Zuh zu joan etxantxetan hartzen duzu baina nik uste tipori mariposo badela esan izun, eh? Bai, bai, egixada. Zure ustez mutil guapo eta elegante guztiat gehi dira. Bueno, ezka, ez da guat ez da beden aztegoa astirik, eh? Bani jua. Eta gainera eh? ez da, oser ez da Bai, beira. Eskailetatik jaitsiko naiz, eh? Um. Ta horrela estezu tezua zensorea itxaroten dugun bitartean, inora begiratzeko haitza gerin izago. <laughs> ja, ba, mirillatik begiragaratuko naiz, segure bizilagungu apua gertu arte. Ha bai, eh? Ba igualez niko alanea? Hai, eh? zeloso, venga, Zizilia nuen moten duzuta. Nahi, bai. nahi dezuna, baina zu, sartu etxea, eh, guapa? Talibant bazara, jo. Hai, golfa. Ja, sartu etxea, ta pijama luzeago bat jantzi, txorkatelak ikoste izkitzut eta, venga! Bai? Ze, ze moduzkoan da bat zarra? Bueno, ondoa azkene, bai. Lan polita eskene digutela dirudi, bai. Bueno, eta aztele nahi jatzu pasatu denala. Bueno, pixkanaga, bai. Baina, bakituzze, ez egin dituz zure txorkatelle burutik endurainik. Ara, gauza berazan dizta, bizilagunak. Zeretapuria!